Neguko gauetan, askotan jotzen dut harmonika bordan. Suari begira, nire herriko pagoek, txolarrek eta garoak, pobrea bada ere, doinurik izan dezaten. Orain konturatzen naiz, aberri baten biliai ibili besterik ez du dala egiten. Beti zerbaiten errodun direla, pentsatzen dutenek bezala. Gure bihotzaren martiritza, bigunduko duen, Edertasunaren atzetik. Patsi, Ezkiaga. GERI OLMARTA IBIAN ZENARI DOLI RIGADE ORA INITARA DOLI RIGADE Heneazkena Dibuene Dibuene Dibuene Dibuene Ekaitz eta hitza Izketarako gaitasuna Izoztuko balitzaigu Orduan zer? Orduan mutu geratu behar Zekin dutzi Jarraituko ez gora Eta mutu izoztuko balitz? Geu izoztuko gineateke Eta guizosten garenean munduak zer du esateko. Sarri on nandiak lagun izoztua iidatzeko du Kaixo eta ongi etorri? Itakara. Ez eskara izoztu inguru izoztuta badago ere Itzaren ahots jose ekaitz eta daateko ikoetxe tekla txan mailan eleeder. Historia. Gaur salto ondarri bire ingo dugu Abenduaren amarrean banatu ziren bordari eta satarka sariketako sariak ba. Eta bertako zenbait protagonistikin solasena nahituko gara Aurten nogeita mairugarrenak gaitz Bai, badira urte batzuk Bona bueno, antxizan ginengu tango kontuak kontatuko dizkizu Eta gaur ere pozigatoz beste arraze bat martxan jarriko dugulako aurtengo ezkaratze zikloa. Zain dago itxaro meldi zabal? Prest! Ir, ir, ir, ir, Pozik biltzen dugu egaitz, haotxu berriak. Bai, hori Or, se. prest! Rez bai. Ba, huere bai. Egun honentzule, egun hon txiki. zia in zerbait ler gaur ere urrutikoak gerturatu nahian ez bai, da bai hala xedaba bai begi etxo aluzatuz e, italialdera egingo jardungo dugu bai eagore besarkadaren beroa arainu igitzen den eh bueno gxe bueno bai zarro las tusi Argazkiaren lehiak itxabera santxigarreko dugu Italian, mendialdean. Bai, bai, bai. Halako iparra batek zabaldua dugu inguru guztian eta bueno, Aspaldiko ba, urtetan e, lurrik egin ezun tokitan egiten ari da eta nola gainera eta hemen ere ba bueno, esango nuke, ba izotzarekin ere beste beste, ez, ez da kitain hain eta inbeste egunetan eta jarraian segidan eh alako izotzaldi irik izan degun aspaldiko aspaldiko urtetan ez eta irudia pizka bat hori ere izan ziteken ba, bueno, izotzak eta uzten duen ere aitatupe e, horietan e, zintzilikari horiek edo Eta, baino ez, eh, atzo telebista ikusten ari nintzela, benetan ez, nire bihotzak eh, ireulik eta bat eh, somatu zuen, ba ikusi zuenean, ean, eh, hor eh, Italian apeninoen barruan apeninoak eh, mila kilometro iparrego Italia zeharkatuz, luzatzen dan eh, mendizarra bat da, eta hor eh, romatik eh, ordu eta erdira edo, eh, rigo hotelean, Mila eta berreun metrotara, ba, bueno, bi, bi elementu eman ziren aldi bere txuez, batetik ane lurrika da, e, lurraren astindua, eta horren hola baita e, e, bai, sortu zuen, edo bai, rogokatu zuen e, e, e lurre e, luizik bat, ez. eta bertan harrapatu hotelaren barruan, ba, hobeita, maika, hoi da mabibat lagun. Hojetatikan 10 bizirik atera dira eta oraindik kan ba beste 21 eta hau hau honte 51 bat ordu izango dira edo 60 artean e, desagertuta jarraitzen dute, ez? Eta atzo edo komentatzen nuen, no hasi naizen bezela komentatzen ba hoxe hor eh gutiko bat ikusi e, nuen, eta eta bueno, benetan e, Ba, argia ikusteaz ba, ba, sentituuko zuen poza oso oso oso kutxkorraan eta eta bueno, eta halakotan eh, miraria dirudi den egoera horietan ba, den opposten gauen eh, berrik da irudiak izaten dira ez. Izottzendoko eguzki horri heldu barko diogu beraz. Bai, hori da. Aber len e, iristen dan eta eta bueno, eta berotzen eta goxatzen eh hasten e, gera beste, beste modu batera. Bueno, nik esan gonuki izutza bea ere gaizki izala etorriko, es e, bueno, baratza eta sooroko kontutan dabiltzenentzako e, bueno, ba, mozorroak eta akatzeko, ba, ba, bueno, ba, beti ba izan dut eta garbitzeko pixka bat ondo ondo atortzen dela. Bueno, besarkada eta babesa, eh? Italiandera. Ah. Bide batez Pakistana ere bai, alaxes natu garenako. Pakistani besarkada eman da. Mundua bera lurrikara hondi bat elako Sapelian Amets egin zen gorputza Arzukoan mazokoan Izarro eta grazia egiten dit. Arzukoan mazabelik Azken bihurtetako Joseren argazkiatera beharkoan uta titulu bat jarri esango nuke Jose, liburu bati itsatsita. Horrek daukan eta dakaren aberastasun guztiarekin. Datorn ostiralean elkartuko da Ordiziako irakurle taldea Arratsaldeko 6etan barrenan eta hilabete honetan urtarrillean irakurtzen ari garen liburua Goiztalde landabasoren poesia azken poesia liburua babeserako kopia ta hori xartuta etorri zela ta ortopatu duzu gaurko hitza. Bai, lehen epatu dut, e, mozorroak, somorroak, bueno, bihitz hauek, etan erreparatzen baldin badiogu, ba, bueno, e, izki kopulu berdinekoak dira, eta it, izki berdinek ere e, erabiltzen dira, bat eta bestea, alabestea, osatzeko, ez mozorroak eta zomorroak bueno, zer dira mozorroak eta somorroak, bueno, txo, e, Hazezi, ozea, adiera diferenteak da, hartzen dute eta bestea beste mozorroa, ba, bueno, ba, izan daiteke txolimaloa ere baina baita ere beste, bueno, guk e, bulgarki edo behintzatea arruntaki ba, e, bitxoak, ez? Esaten degun hoiek e, e, lurra azpian, harri e, e, azpikaldetan eta ormartean eta eta moitzen dien da izkutatzen diren e, horiek, ez? mozorroko hidian dabilta dabilena bat speakerian ere ibiltzen dan horri ere eh esaten diogu eta eta bai izenburu honetaz eh honekin ba ba irakurriko dizuete dakarrin de, bai iz, izenburua da mozorroak eta somorroak izki berberak dituzte ez eta honi eskeintako ba, bueno, ba olerki bat ez honeko e, izalde landabasok ni ez daizen hori ikusten duzu nire urpegirik ederrena, beldurtu ez zaitezen. Ni ez nahi horrek kolonizeatzen nau, lurraldeak okupatzen ditu. Sarri baina lurraldeak desokupatuz ni naiz azaltzen dena. Neronen krudelkeria, erra, mina, zitalkeria, eta loikeria. Ni naizen ura basati egia da, eta xamurra, kontralagaitza, eta beldurtia ere bai. Horregatik, Ikara ezaite zen, ni ez naizen horrek jarraituko du aurpegia ematen. iman urbietak eta asmatu zen mozorroak kantua Erra goia, pospo lina Korako zorria Bai, kasuan etan, kasuan e, etan e, inauteriekin eta lotuta eta, bai e, txorimaloak eta... Zomorroz, mozorro gait gaitza urten? Baita ez da direk, txarra <laughs> Eta oipatuz bada torkitu antxe ere irudi bat eta jososo dotore zu... oso politas eh zu txorimarro santita txorimarro santita oso orotuta ja urte batzu pasatu die eta baina lakoak ez dira Ez ez ez beneditame eh, kuggarria ta ederra bai Besoak zabal zabaleina aritu ginen orduko hartan dantzan Bona, bueno, zomorroak eta muzorroak, eh? biek ala biek, izkiberak dituzte. Ez karek asko, Jose? Ez horregatik. Urrian bukatu genuen iazko zikloa, eta musika berrituta badator eskaratzetik tartea Olerki silenzauria ez zure ondora peratu... negareta odolmako bez tarte derra izaten da gaitz eh ahotsei uzten diegu hitz egiten pertsona aberatsak topatzen ditugu ahotsoien atzean eta uzten dute zer hausnartua mai gaina Bai, ahoz bagoitzak esateko ezberdina izaten du eta anistasun hori beti da berazgarre. Babagoaz, hemen da ezkaratzetik tartea. Iespean gaurdelaea. Joan saga. Ezkaratzetik behasaingo erreka jatetziak babestutako tartea. Mokadu eta otordurik xosuenak behasaingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Beasaina guaz, Itxaro, mendeza balkaixo eta hongetorritakera. Ekaixo, <laughs> bunon. Itxaro, lehenengo parte hartzeontarako. aurkeztuko diguzu, Itxaro, bitzetan. Bat eta bi, eh? gehiagori gabe. Ui, bitzetan. Oparitizkiozu bitz, zeure buruari. Bitz. Ui, zai, agarriria zu. Buna musika pixkat, eh? <risa> Nik askotan ez atenderi, pena, baina pena egabe naizela. Ba, hoxe, itxaro izabal. Itxaro pena, baina pena egabe. <risa> ba, Ala <risa> betea. Bi lastiman zurbat bezala Sabelea jostari Bueno, estrenerako itxaro, nahi dezunean kontatu bota esateko daukazuna. Ufa, ba, esan behar ditzen oso urduri naula. <risa> Lehenengo <laughs> aldiz izan da hitziten dutela zukin demen etxetik irrattin eta esan zen nidatenen hitxeko segura iraten du horriz zititaiz pila bat eh, emozio eta sensazio ze segura irrattik ere bizitzan eh, asko asko initudo. Atz ere batxikitan nola etxe denboti segura irratia jaritazion eta orun orain ban berari itxeileotek ba, ba sorttzen ditko Ez dakit, e, poztasune, orduritasune edo. Eta, ba, gogoratzen dut askotan, nola, larun batetan e, segure erratia jarriktu otentzango izan, eranik ez tauketo itxurasku erratia jartxeko etxen, baina niko zetemenik aurreak jarriko dela berriro, no? nire alabek ere e, etorkizunen e, olako sensazio izan dezaten. Oatzen aiz baita, e, segure erratia e, entzuten gendula, amonan etxea goten ginen arratxaldetan, eh errasari bat altzuten zutela eta baita ere eh astizkeretako feriko laburpena nola itsuten gendun da nola esaten zuen bertzakok eh gaztian ordezkaztaina eta parbatzuetan aitzen ginela orrun ez dakit e, tarte honetan gaur transmititu nahi nunan zan nola gauza askok bultatzen gaituzten iraganera eh eta Aprovetxatu behar deula, iragan hori peristura hortan murgiltzen gehanen pixkat, gaur egun nola gauden hausnartzeko. Eta nola e, txiki gehanen ematen dizkiguten gauzak, haundi gehanen nola influitzen diguten ikusteko, eh? Ez dakite... Ez adizetur dien daula eta pixkate... <laughs> Zulukeatu <laughs> talo, egia zan. Mezu politia itxarutzi diguzuna. Hemen txene honi, ja hausun hartzen. Esan diguzunarekin, e, alako irri parretxiki bat izoztu zait, eta nire poliki-poliki juna eta horrekin gelditzen naiz. E, zure pauso horrekin alabe jere, gaur egun jarriko diet irratia etorkizunean iraganaz e, gogoratu daitezen. Eta izan dezaten, alako irudi polit bat ba irratiarena ere. Eramaten e, gaitu, iraganeko egoera pila batetara, nire intzert ez uh dakit. -huh. Badelako, alako, propi entzuten jarri gabere, alako zurrumurru bat, sukalde e, askotan igon izan dena, ez? E, norbait, horratzean, izketan, bakarren bati. Bakarren bat, eta haotx hori ez, haotx hori nik gogoratu iten ditut, ze haotxak entzuten genitun. Uh -huh. Eta ekartzen ezkir gulura, baurain ba ez daun jendea, dibidez ez guraso, katxona monak, eta egin esan zu, zu erratik, zue erratik zu errati gure etxe neukido, ezagetikera garezko <gurrisa> tokie. Bauraitzapen oiei guzti, besar kada bero-bero bat, piztu piuztu gaur gaurregungo gaztetxoei, eh? gaurregungo no, seme alabei, eta jan kastainak. <gurrisa> Itxaro, mila-mila esker. Lehenengo mila esker, pauso, esker, emateagatik. Eskerrik asko. Xi sí, esker. Muxo ongi bad. Aio ilurretan idatzetako promesa utzalen gaztainarik ezean kastaniak jango ditu. Jateko baldin badira astiratxerrak izango. askatzen ditugu harima askatzen gure harima joan zara Zuraren errein urantz eta zubaz nora ezaren eremura Lehenengo pausua itxarumendizabaleke mandu, datorra astean Jon Ordonez egin Zubadezu egaitz, txikitako irudirik irratia piztuta? Ezak iti, irratia piztuta, bai askotan irratia piztuta egoten zen, eta beste askotan bakasetea edo jarrita ez da. Gure etxean irratiei aparatua behintzat beti martxan izaten zen. Horea ipatuta, ba, bueno, itxarok berea hotxak zituen belarnean txertatuta, neri burura etorri zaitana, larun bat eguerdi arratxaltako bertso saio, irratxaioa, ez da? Euska irratiak ematen zunat, hantxe zu behintzatzu eta ama uren zunez, ez da? Belarria irratiari txatxita Nikola Saldairen programa entzuten, ondo esan bezala larun batetan, eguerdiko ordubitatik, iruetara. Eta egia da, haotxak or gelditzen dira, belarrian. Bai, bai, haotxak e, belarrian iltsatzen dira, eta ni behintzat beti zanaiz zalea haotxorri irudia jartzeko ez da, eta gero ba, hau hori ba, gorputz haragitzen duzunean, ba, buruan zenuen iruditik askotan irudi bat ikusten duzu ez. Irratiaren ahordea, berdina da, askotan irratiago izan piztu eta eguerdian edo gabean itzaltzen den zer bai da. E, mm, telebistan akaso gehiago aukeratzen ditugu ikusi nahi ditugun saioak, Baina irratian ere e, tokatzen dira lakoak, e, egunero egunero e, lotzen zait justenak. Hau entzun nahi dut eta, ez dakit, bai, juntzeko amaiketan irratia piztuko dut, adioz, bai, juntzeko amaiketan dani ariztala entzuteko. Bai, e, nik uste, irratiak nere kasuan mainzat biak eskaintzen dizkida, lezta? Batzutan nik neuk, alde ez aurretik horretik balakit, saio gustatzen zaizkidan, eta haien bila jotzen dut, Eta beste askotan, ba, goizean jarri eta ez dakit, ez, zer etorriko den eta etortzeko dagoen horrek eragitan didan jakin mina ere, ba, polita izango da, ez? Ea nor elkarrezkutatuko duten edo ea zer nolako saioa egingo duten, zer esango duten, biak eskaintzen dituen neurrian, ba, ederrazait. Hizketarako gai polita jarri diguzu, itxaro, eta eskerrik asko. asa bat Horrelazio mari zara Arrantzarik ez baratzen Hondarribi, bordari eta zaarka sariak hogeita mahirrugarrena bi.000etaaseian Gerturatzen arrainaak kostara Bordari puin lehiaketa, eta satarka olerti lehiaketa. Zarra, abenduaren amarrean anizan ginen, abenduaren amarrean izan zen, saribanaketa. Eberber baditu usta milaka urte, eta erri zarrada gurea, baina badak Ekaitza Euskal Herriko herri askotan egiten dira literatur leiaketak, bat hauxe Hondarribian eh eta oso maiteko deguna eta oso valoratzekoa benetan muin muinan hausnartzen hasiko bagina, e, ez? Eta arazoi askorengatik. Batetik eh ez dakiz Arivanaketaren egunean Epaimailak asko baloratzen dute, epaimailak asko baloratzen du eh partaideen eta sarituen lana, hau da tartetxo bat hartzen da epaimailak hitze egin dezan saritutako lanen e, inguruan, ez? Da hori aberatxe izan da, oso txikitatik ezagutu dugu Hondarribiko lehiaketa eta beti baloratu izan dugu gure lana, eh hala ez dakite, e, baloratzea eta gure lanari ertz ezberdintatik e, adituek, epaimaiarit juudideen adituek, e, ba, bueno, euren ikuspuntua elaraztea. Ba, hini esango nuke, lehiak eta guztietan epaimaikide harretaz irakurtzen ituztela lan guztiak, baina ondarri biko honetan, saribanaketan bertan ikusten da epaimaikoen hurbiltasun hori ez da. Eta saritua denaren oso eskertzekoa eta betegarria da, epaimaikoaren ahotik entzutea, ba, asko gustatu zaiola, zuk autatu duzun gaiaren trataera, edo plano ezberdinetan e, landu izana, e, ipuña edo olerkiek duten sakontasuna, edo ez dakite erabile duzun jokoren bat. Ikustea zure lana, saritua izateaz gain, ba, norbaiten ahotan, hain eder eta hain goxo eta ainur biletik e, epaitua dela eta animatzen zaituela dela hori, hori oso betegarria da. Eta azken batean e, akulu eta ezten aurrera idazten jarraitzeko ez da. Bordari lehiaketako epailelan tan, Jesus Marin Mendiz Zabal, Bixar Gorri, Mai Igza eta Carlos Zabal harikiudira. Eta satarka lehiaketako epailelan peio 8. Eta satarka lehiaketako epailelan peio 8. Markos Valenziaga eta Mertxe Mitxelena. Hori batetik, bestetik herritarrak ere bereziki animatzen dira parte hartzera. Lehiaketako sarietako bat herritarrarena baita. Hauda ematen da lehenengo saria, ematen da bigarren saria eta hondarribiko honenari ere sari hoietan. Sari rikatera ezbadu beintzat hondarribitarren batek, ba sari ematen zaio herritar bati. Hori ere aparta Ba, izalantzari gabe. E, azken batean, lehiak eta irekia da, Euskal Herri mailako eta da, baina karinho eta mimo bereziz ez, zainduna izaten dituzte, ba, herriko sortzaileak eta nik uste, ba, hala izan behar duela ez da, eta gainerako lehiaketetan ere, ba, izan beharko e, litzatekeela sariren bat, ba, herriko partaide entzako ez da, zukondo esan duzu bezala, herriko partaide horrek, lehen edo bigarren saria eskuraditzake, baina eskuratu ezean ba nolabaiteko errekonozimentu bat eta balioeste bat izatea ba garrantzitsua iruditzen zait ba ere herriak sortzen eta idazten jarrai dezan Eta 3. puntu bezala aipatu nahiko nuke argitaratzea. Urrengo urtean hauda sariketa antolatu, sariak banatu eta urrengo urtean urrengo urteko sari banaketan aurreko urteko lanak argitaratzen dira formato txukunean. Ta hori ere garrantzitsua da. Zabaltzea. Bai, eta azken batean benetako saria hori da, ezta? Zuk egindako lana, ba, zure begien aurrean eskuragarri zatea eta beste batzuen eskuetara iristeko bidea egitea, ez? zure lanak ba, zabaltzea eta besteenak ere ba, zure eskura izatea. Lehiaketa batek azken helburu hori izan beharko lukez da. E, sarituak izan diren lanak, ba, besteen eskura irakurtzeko moduan jartzea. Abentuaren hamarrean laguna askoo ziren hondribiko kulturettxeko ultza saria jasotzera eta lagun hoien arteko lagin bat. Atera de guk gaur hemenche solazen aritzeko. Uzteltzen bertan zimgorgisan. Bordari puin leiaketan. Amaia 18 urtetik gorakoen artean lehenengo saria Marijose Azurtzak hasuldu erromez nauzu bizitz erromesaldian lanarekin bigarren saria inigo legorburuk bere lana atxolorra eta ondarribiko honena beinat eguzentzat domingo goini hartola lanarekin eta loreal lekunarentzat urak lanarekin 18 <Susurra> urte azpikoetan lehenengo saria leire mendiolak jaso du eta berakidatzetako lanaren izan burua peixamela. Ta ondarribik onena itxaso albixu, eta bere lana zenbaki artean igerian. Eguztukoena Uste baitu dudak Ez doazela Beti Mari Jose Azurtzak idabazizulenengo sari eta telefonaren bestaldean dugu gure laguna hundia, Mari Jose Azurtza. Kaixo eta ongieto ritakara, Mari Jose. Ekarrek asko dugun on. Ondoa rapatzez zaitxut. Bueno, tarte txobaten bai. Bai, bai. Galean <laughs> ondo bainera. Mari betiko aidazteko zaletazuna? Ba, giazan bai. Eh, ni buia ez, baino idaztekoa era bat aurzarotikan. Mm, leiaketara eta leiaketetara, e, zure lanak bidalitakoa edo aspaldian e, esan dizu zure buruari mundu bueno, animatuko naiz eta ea zer dioten e, arrotz ditudan begi hoiek, epaimai hoiek, nire lanez. Ea zer dioten? Edonola eman duzu pausa hori leiaketetara aurkezteko pausa hori, nolatan? Ba, agian sundula 6 bat urte edo Bueno, gaztaroan ikastolarekin torla behar, nio dula zi si bat urte edo, ba hori, esan hon, ba, zeiatuko naiz zidaliko dut, lehiak eta bat ikusinun dut, zartean, bidaleta, ba, ira, zinun. Eta horrek esantzien, ha, esan hon, bueno, ba, igual maila daukairaztun duanak, eta horrek entizkanak animatu nintzen, batzutan, e, e, askotan ez errez, batzutan zerbait, eta meral gure ez dut da pixka bat, Ba, historia bat gehiago, ondaria lehiaketan ez, euskara buizatzeko elugur horreken ez. Erromes nauzu bizitze erromes aldian. Onda ribiko bidali zenuen lanaren tituluata, saria irabazi duena, talaxe dio lehenengo esaldiak. Zer moduzari nintzen galdetu zenidan, lore sortarekin etorri zinenean, eta nik erromes nauzu bizitza erromes aldian erantzun izula dut gogoan. Eta nola jarraitzen du? Zer kontatzen du, mariko zeren ipuñak. Ba, Iazan, e, Andre baten aldak eta pizka bat, hori eh? sentitu nuen, idatzi nahi nula. Eta, bueno, Andre badak asunta, baina dozien pertsuna dena, e, bizitzen zerbaitola okerra gertatu, eta ba, aldatzeko itxaropen hori daukana, eta kemena eta indarra jarreta daukana, eta ba, parekoa edo bestek laguntzen diotena. ez, orduan bat erromez aldi zentu ordan, bat txipitxapa, aurrera gen deskagegula, gertutakoa gertatza, ez? Mhm. Mm Mari Jose eh ertzasko kontu asko, gauza asko egiten du Mari Jose egunerokoan, eh idazketari zetarte eskaintzen diozu. Eh idazten jarraituko duzu, badituzu buruan beste zenbait lehiaketa, parte hartzeko asmoriru bai, esaterik baldin bada. <laughs> eh idazteko gogoa bai eta krena ere bai e, noiz iezen den hori tarteka asteu garata bereziki, patxa dukanean eta, eta ni gitatena disfrutatu zer ateratzen dan utxora ideia duki ta geroa pizkanaka ateratzen da eta tarteka nahi desunuen bezala ugatzen da tarteka berezia da baina beste noraitera eramaten dezuk ere historia eta jarraitu bai orain mintzak izen mateko maistasonean baina bai jarraitu bai E, Marihose, gaiak zeinen, arabera edo aukeratzen dituzu, e, propio guztoko duzu zerbaiten inguruan e, idaztea, e, idazten jarri aurretik, pentsatzen jarri eta esaten diozu zer hori gure idatzen nahi dut, edo, ez dakit, e, garrantzia maten diozu, esan nahi duzun horri edo gehiago idazten jardun? Ha, ez zinak e, sentimenduak eta askoazti marra zenituzela historietan, Ez badira oso historia batzutan ere bai, oso fantazia eta holako batzuk ere sartua ditut. baino bai, barruan dara emozioak eta ditzen zaita beraztasun handia daukagula, ez dugu lazpi marratzen ez, guk e, deno daukaguna berazkasun hortan, eta ne horrek erakartzen hau bizitzan, gehien bat, eta baur reburuzitzen ditendet. E, gai bat zehazki aukeratu oso gutxitan egin dut. Gehiago izan da, ba... E, Egoeraren, bat pentsatu, eta ezan, ba, One... One huruz, bai, One huruz, ze erakartzen hau, ez? Zego, ikusi kalean zerbait, edo norbait zerakundatu, eta... Ba, ira, historia poletataietak edo nikan, ez? Ezeka Idazteko zaleta duenak denborarik badu behintzat, irakurri egiten nomen du asko, ze irakurtzen du, Mari Josek? Horten arrapatu nuzur, <laughs> <laughs> <laughs> ez kehi egi. Ez kehi sortu asko, sortzen dut, hori ba... Gerrin eratorki alako barrutik, irakurri euskeraz bai, e, inglesez ez ez jai, ta baino ez naiz zer irakurle porroka toietako gates. Mari Jose, aspaldian, ez genuen elkarren berri, denbora gutxian... E bi aldiz elkarrekin egoteko aukera izan dugu eskerrik asko gaur horregotatik ea berriro ere laister elkarrekin egoteko moduri degun eta ba. baimena ematen badizuzu beintzat lehenengo esaldia zarago beste pixka batera irakurriko dut zure lanetik merezi duta eskerrekazu <laughs> sorionak jasotako ba. satiarengatik eta animo segi dadzen baizuk ere bai Io, beste bat tarte agur besarkada Lana eskura jarri dit eta pixka bat horiko dizuet. Zer moduzari nintzen galdetu zenidan loreortarekin etorri zinenean, eta nik, Erromes nauzu bizitza Erromesaldian erantzun izula dutko goan. Irribar egintzen idan nahikari, eta eskuetatik heldu. Aspaldian ez nion inori horori eskuetatik heltzen utzi. Erromessaldia? Erromeria bihurtuko alda inaiz. Atera zitzaidan etxita zure eskuen berotasuna nabaritutakoan. Eta zuk airean hartu eta nirekin beti erromeria esan zenidan begietara. Apal. Eta ondoren biak isili gelditu ginen. Aitortza horren indarrak mundua gelditu baitzuen guretzat. Ez dutitzik. Ez da idatziz ere begirun eta maitasun horrek egintzidan onura azaltzeko. Korapilatuan nuen zerredo zer... Edo zer askatu zen nire barruan. Udako barrealgarak urrun, dena errazago zen hau tzaruan. Erromes nauzu bizitza Erromesaldian, Mari Jose azurtza. Udako no barruan, zure azar, Tardaraz Ureka, tika, tera, perdi dero Satarka lehiaketa, satarka izendun lehiaketa olerkintzari dago Lehenengo sari heinego legorburuk e, lortu du, zentzuzko maitasunak e, lanarekin, aforismo poetikoak lanarekin. E, ekaitz, saiatu gara, berarekin, harremanetan jartzen jarri ere jarri gara, eta pena undiarekin esan digu, bueno, urteko semea, zaindu behartuela eta eta ezin bi bilanak batera egin e, eskertzen zuela gure deila, laguna dugu gainera, mm. eta bueno, hemendik e, zorionak, inigori aspaldian sari asko lortzen ari delako, bueno, zorionak asko sortzen ari delako, sari asko lortzearen senaletakoat asko sortzen ari dela da, eta, eta sormena beti da edera, eta zorionak behondizula inigo horregatik, gero gainera sortutako horrek saria merezibadu ba, hare zorionago, zuretzat. E, bi lanekin gainera atera du saria, e, bordari leiaketan bigarren saria, eta satarkan lehenengoa. Eh? Bai, eta azpimarratzekoa, esan dezun bezala, genero ezberdinetan ari dela nabarmentzen, e, lehiaketa honetan, bai ipunetan eta bai olerkitan izan da saritua, baina bertsoa peretan ere oso eman korreta sortzaile dabil, eta aforismoak ere, gustora eta dotoreak idazten ditu eta ederra da ez ederra da ikustea sortzaile batengan hain abaniko zabala eta hainbeste genero eta esparru abarkatzen dituela hain maila bikainean eta hemendik zorionak eta jarrai dezala guri zer gozatu eskintzen Amaian, emezortzi urtez gorakoen artean lehenengo saria inigo legor jaso du zentzuzko maitasunak lanarekin. Bigarren saria irategoikoetxeak, ele derra urreko sortziegunak lanarekin eta ondarribiko onena mitxelarzak izan data bere lana sustraiak handi juenak. Eta be maian, emezortzi urtez berakoen artean lehenengo saria saioa benturak lortu du, bere lana ironia hutsa, bigarren saria jone ronkalek, bat puntu amaika lanarekin, eta ondo arribiko onena jona berri bai izan da, eta egun senti berri baten distira Ezagunak dituzu izen askoek, ez? Bai, gehien, gehienak ezagunak, e, azurtza, marihose azurtza ezagutzen duen, e, inigo legor guru ere bai, ungertutik, eta azken aipatu dituzunetatik e, iru behintzat bai, batazu eta gero... 18 urteetako urte, urte artekoetan lehen bisarituak ere bai, eh saioa abentura eta Jon Erronkal, ba nare ikasle izan zirelako. Zer gaitik galdu ziren erantzunak noragin zutanies. It's go showek noi sidaun Bana parraldera guaz. Tuari, inoiziku, Mari Joserek inipuin lehiaketari egin diogu kuku. Zean, Elduen maiako irabazlea bera izan da. Eta hor lerkiari, ingo diogorain, ozka. Eta be maiari, gaztexoen, eh? Bi ekaitz, bi hitzetan nola aurkeztuko zenuke Saioa. Zesango ezen nuke, berataz. Sorgin sortzailea. Saioa, Bentura, kaixo eta ongi torri itakara. Adosek aitzekin, sorgin sortzailea da, Saioa. Bai, bueno, nahiko adose esan. <laughs> Bueno, kaixo eta zorionak, ez da lehiak eta arrotza saioaren iaz ere bertan zeinen eta horrein dela bi urte ere bai okerrez panago. Bai, horrein dela bi urte eta pasaren urtean baitare. E, iru urteetan saioa olerkiarekin? Bai. Ez da osoikoa, e, kopuruetara ere joaten bagara askotan, olerki lehiaketako e, lan parte hartzaiak gutxiago izaten dira ipunetan baino, e, saioak olerkiari heldu dio, E, zer kera kartzen zaitu olerki edo nola eman zuen saioak orain dela irurte, doztak ilena gotik ere idazteko joera bazenuen nola eman zenuen paus hori olerki mundura? Bai, bai, jazan enaiz narraziotan inoiz ibili olerkitan azita guain olerkitan naiz eta ekaitzi ezkerrak eman edo eman berrizkiot edo errua bota ezakit behak <laughs> konbentzitu nindu nazeran eta nik nion ba Olerkiak idazten ez nekiela, enek, enekien nola zen olerki bat, eta ba, modu politean idatzi. Ta hola inun, eta zorte ona izan nuen. Zer du ekaitz e, saioaren idazteko moduak? Zer du berezia? Bai, pixka bat e, berak aipatu duen ari elduz, e, nik ere ondo gogoratzen dutez, lagugarre maian, e, nin induen, Euskara irakasle, eta lehenengo idatzi konturatu nintzen, ba, saioak oso, oso ondo idazten zuela, ez? Oso zuzen eta oso egoki, eta esatekoa ere bazuela. Orduan eh leiaketa honen berri izan nuenean ba, nahi nuen parte hartu ez zaten beintzat hainbat ikaslek eta hori xeasanion ba saioa idatzizazu e, olarkitxo bat e, ezakite 40 bat lerro edo eskatzen dituzte eta berak hori zidan baina ez nik ezta gait poesia zer den ere edo ezak poesia idazten eta anik esanion ba idatzizazu zerbait modu politean edo idatzizazu Betikoa, baina zuk bakarrik esan zenezaken moduan. Eta oso, oso testu politia idatzi zuen, eta horrela bidali eta saritua izan zen bere lana. E, aurten lanaren e, tituluasa joa, ironia utxa. Bai. E, zei datzi nahi izan du, aurten golanak, datorren urtean izango dira argitaratuak, e, ekaitzek ezagutzen du zura lana, nik ez nola kontatuko zeniek entzulei, nola kontatuko zen zer idatzi duzun.. Bait. Ba, zentzumenen inguruzkoa da, eta kontatzen du, ba, pertsuna triste baten ikuspuntutik, ba, bedizitzak ez duela zentzurik, orduan, zentzumenak, badira gauzak, ba, pertsi ditzeko, eta ez baldin bauzu zer ditu, ba, ez dute zentzurik, ikorduan ironia hau dira. Ba, hori da, gutxi bora bera. Eta hori idatzi duzu modu politean, zuk egiten bakarrik, zu bakarrik egiten dakizun moduan. Bai. Horregatik du saria. Hoi da. Ederki egin duela. Saioa, e, e, orain dela bi urte lehiaketara aurkeztu sariatera tera, ia zere bai, aurten ere bai, e, ondarribiko lehiaketaz kanpo badez urtean zehar idazteko iturarik? Bai, egia zan, lehenengo saritik ba, nintzen, ja, baino testu motzagoak, edo Ezakit beti olerki moduan, baino ezakit testutxoak edo paragrafo bakarrekoak edo lako gautak esaldiak edo gauta laburrak. Nek saioa zure idazkeran eta hau esan izan dizut, duela bi irugurtetik nabari dut e, bilakaera handi bat, gaiaren zrataeran, izkuntzaren erabileran, egiten dituzun jokoetan, e, filosofian, pentsakera, E, zertan aldatu da? Zuk nola ikusten duzu zure burua? Zertan aldatu da ba 15 urte zituen saioa hura. Bai, ba, lenik eta behin ni nabaitzen dut eh, idaztenudian gaietan. Mm -hmm. Hasietan ba idatzi nuen begi batzuen inguruan, igual simpleagoa dena eta orain ba zentzumenak, ere ez dakit, ausnarketa gehiago eskatzen ditut mirutzen gaiak. Da gero batzuk esan bezala ba idazteko modua ere, leksikoa eta Nik gustetu dut ba poesia dela nire izaeraren isla da orduan ba ni heldutzen manaiz edo ezitzenoan eina ba nire poesia ere nerekin batera ezitzen da Ikasketak dantza musika kantua poesiak zeleku du zure bizitzan <laughs> Bas e, badiru dit leku txikia duela baina ez da niretzatenek daukate leku osan ezekin nola egiten duan baina Oso garrantzitsua da. Bi metro neskada? da luze zabalean? Saioa hori denak kabitzeko? Ez, <laughs> ez, ez. Es, Ezaten es. den bezala erdiaz, ba, las esencias buenas en fraskos pequeños, ba, oida, ne de adibidea. Eh, Saioa txoritxiki batek esan dite, hortxe txeote zabiltan zalantzan, datorren urtean matematikari edukote diozun, edo, egiate. <laughs> Hori <laughs> <laughs> Ba, matematikari eldui dazten jarraitu, behon daizula aldi guzti datik, segi dantzan, e, segi sorgin sortzaile izaten, eta horre nabera datz, hitz egiten guztora hartzen ditugu. Naparroatik, ainongi eta ainederki hitz egiten hautsak. Ezkerrik asko saioa eta behon daizula. Ai, agur. Jo, zorionak, eh? Ba, itzuei, emilesker. saiortsaude oraindik Ezonda Zeegindako attea nakto goan eskatuko sai seagus Manoakatuko du urrengo batean lanekait eta irakurriko du bere izenean Ba, bai izango dira aukera gehiago Jonek irakurriko du berea lagunak dira, oso gertukoak. Klaro, kaitz, jonek ez duentzun saioa zesan deguna. Saioa aurkeztu dugu, aurkeztu duzu bat ez sorgin sortzaile moduan. Saioa sorgin sortzailea bada, zer da jone? Jone da maite mindu maite agarria. Joner, Ronkal, kaixo eta ongetorritak, gara? Egunoan. Hala da, Joner, maiten bintu maita garria? Bueno, <laughs> <laughs> eh. zer baino lehen zorionak, saioarekin hizketan aritxu gara oso gustora, zorion dugu kontatu dugu pixka bate bere lanaren berri eman digu. E, ere iaz sarituen artean izan zen, edo orain dela bi urte okerrezpanago, e, ondarriko lehiak eta zuk ere ez Berria, ez da guna dezu, lendik. Noize deskubritu zenuen, noize mantzen noen zuk e, zer eta poesia idazten jartzeko pausoa. E, ba, bueno, eskerrik asko, lenda <laughs> bizi, eta beno nik, e, egea zan da, txikitati azten dutze, duela pare bat ilabete aurkitu noen, ba, bosturte nitueneko koa bat, eta ja, e, olerkiak nituen idatziak, ba, odeiei eta eguzkiarit horre dako eta geraz handaz baina e, egitan, serio jarri nintzen, kaitzekin ba, e, klaseen ematen hasi nenean, zenik normalean, ez noen poesia egiturarekin idazten, baizik eta testu egituran, ozera, kontenua berdinazen, baina idazten noen testu egituran. Eta berak animatu ninduen, ba, olerki forman jartxera ez eta mund horretan sartxera pizkabat. Eh, Jonen, nolakoa da, orain dela gutxi deskurritu dezun kuadern hori? Bosturtarekin irabeltzen zenuen kuadernuaren azala nolako da? Bada, eh, kuaderno more bat, aitake oparitu zidena, eta eta azaldean erdaraz, eh, ituak jartzen ditu jartzen duena, no pongas limites atu sueños. Zerra ez? Bai, aurkitu nuen hori duela pere bat iabete eta ez nekin dukala. Eh, Jonen, ez dakit non idazteko joera dezun, eh, ez dakit batean idazteno teituzun gaur egun idazten dituzunak? Ba, eh, normalean, oza, etxean banago idazteko gogoa besartzen zaizkianean, bai kuadernobatean idaztenun normalean, eta gero ordenagailura gaiura pasa, ba, ez galtzeko baina... Adibidez e, kalean edo autobusean banago eta zerbait okurritzen da zait, mobilean idazten dut, oarretan eta gero hori bai baipoz paperera edo horrena pasa. Bat puntu amaika urtengo lanaren e, titulua. Zer Mai. dago horrenatzean? atzean? Horren e, dago lana idatzi nuen mm. eguna eta ordua. <laughs> Bat puntu amaika dira goizeko ordu batak eta amaika. Oean nengoenean idatzi nuenean. Eh, nahi taukeratu zenuen hori etzenekin ze titulu jarri eta um, esan zenu, bueno, hauisek datziko det, eh, lehenengo titulu etorrezen eta gero lana edo idatzen zenuen lana eta gero esan zenu, bueno, jarriko diot. Ze izan zen lehenago joa edo arrotza? Ez kea nik, o sea, e, izen burroekin naiz gani izen burroekin super txarra naiz baina super, super txarra eta idazten dut olerki eta esaten dut horrela. Horrelaiak hito, baina gerozaten jo bai zenburu bat jarri barriot, eta oso gaizki jartzen ditut, osazakit jartzen, eta nik ordenagaioan ditudan idatzi guzti guzti guztiak, haien e, izenburu guztiak dira horiek, ordua, idatzi duan ordua. <risa> Zer egiten jendut jonek, goizeko ordu batak eta maikan, esna? <risa> <risa> <risa> Ezakit, ez, ki, ez nintzen lokartzen, eta, buz pues ez nahi zen egin lokartzen, hartzen dut ordenagaioa, eta ikurte ditut, ba... Bideoak e, YouTube-en edo ezak lagunekin itzedein eta pulbatuetan netortzen zait e, espirazioa eta idazten dut. Ordu batak eta maikan olerkia idazten hasi eta hasi eta buka, edo zenbat denboran zehar idazten du jonek jartzen den jarraldi horretan hasi eta bukatzen du edo zenbait egun behar ditu edo bueno, egunaren arabera, olerkiaren arabera nolakoa da joneren idazteko modua. Ba, ezkene, normalean jartzen banaiz amaitzen dut. Oza, azten, azten ditudan gauzak amaitu behar ditu bestela. Oza, nien ez nahi, erdibidean uzteko pertsona bat. Oza, nik ez ditut gauzaiek egiten eta normalean jartzen banaiz amaitzen dut. Eta gero agian, ba, beste batean zerbait aldatu dezaket, edo modifikazioaren batean dezaket, edo egitura oso aldatu. Oza, baina jartzen nahi zenean amaitzen ditu gauza beti. Nik klasean ezagutu nuen jonek batez ere maitasunari buduz, idazten zuen. Jonek ditu. Jo, ba, beti buruz idazten zuen. Gaur egungo jonek ze keez kagai jorratzen ditu. jo normalean betik erreinari buruz zten dut da e, barneratuena dauka dana o sea, nik idazten dut sentiiten dudanari buruz eta gain ja. sentiiten duna normalean hori da baina ba, duela gutxi atonari buruz erazi nintzen idazten edo Nik nahi dut, oza, sea, hasi nahi dut, beste gai batzuei buruz idazten, eta ba, sakoneko gaiak hartu nahi ditut, oza, sea, sakoneko jendeak dituen aratzuak, nire inguruko jendeak dituen aratzuak, eta ola, eta horretan jarri barna izia, ba, zerbait idazten. Jone, aurrean duzu sariztetako lana? Bai. Irakurriko diguzu tartetxo bat? Zen bat. <laughs> Bona, bueno, edo hartzitabuka nahi balen bada zu. Venga. Vale. Ata ber. Yes, nahi dut, urrunera, iez, yes. zen egiten zaidan dena, zeresan naide zudan zeresan nahi dudan ezdakidanean. ustu deezagun denbora, dantza gaitezen naizearekin, arren, tarakutsizu beharko eguna, aurkoa dakarren, muga herri hitzagun nahi dut, zure gorputzatan airea beristen dituzten hoiek, jar de ezagun maitasuna ikurrina modura eta ererkia erosmina erogonamikin. Ardezagun motor bat, eraman nazazu, infernu eraino garrezkoa bada. Biotzeko izotzen ni madarik ez nuke hemen besten egurik jazango. Maldezagun iparra, buruaz paldi du galdua menzadenetik. Aberti ezaieguk alergiai, aski gau baitara mate bakarrik itzultzen aizela ikusten. Konta egun, zortzi gau ditugu lan eta desfasatzeko eta pena batek mine egiten badu, pena aktu editen dela. Mona zaitez unkituz. Eta nazazukitu, ez ez adazu abestirik eskaini gero entzun ezin izango badut, ez abestu jarriari hemen egon garenik. Ez egin nire oea agure, eta zihurtu nire logela etxe, ez un nahi oea purri jarraika urkin azazun, ez bilatu niren janseletagretelik, barakit ezarela itzuliko. Neure malkoetan ondoratu nintzen, nire orkezuen jakin nire euskarri izaten, nire itxasontzi, nire eta itxasontzi ahituan egon. Diztuita erroetan itoko nintzatek ezurekin bada. Nola da gizu jonez dela itzuliko? Itzulida. Jone, erain txaintzen gogoratzen, saribean handaketan egoteko aukirarik etzenuen izan, eta saioak esan zuen, jonez dator baina esan dit, bere izenean esaldi bat esateko. Zaintzen esaldiago gogan dezu? Ode hitan nabilet eztut jetxin nahi doalako Momentu bat, baiz, e, e, eskatu nion whatsappet eta badaukat idatzia. B bilatu, bilatu. E, eskatu nion, a ber. Jo, ez dut aurkitzen, a beritza Bota gaitzu, Hemen, hemen arkitu. dut. Irakurtzen dut. Bai, bai, esan esan. Erkatu nion nire partez esatea, iraztea egalegitea da, eta nik ez dut behietatik hitzuna. Uh -huh. Eta laxegontzen egon zen jonea benduaren amarrean, ondarribiko taula hartan, presente. Saioak bere izenean, izenean esandako esaldi edero Ez esan iknuen, eh, nik irakurria neukala, eh, jonearen olerkia baina bere ahotsean entzunda bildurgarri ederra iruditu zaidala oso oso ondo idatzia dago gaia oso oso ondo garatzen du eta erabiltzen dituen erreferentziak eta egiten dituen jokoak izugarri ederrak iruditzen zaizkidala, eta hemendik animatu nahi dudalak horretan ba, jarraitzera bi urtean ikaragarri hobetu duela eta ba nerezat oso betegarria ta ederra dela ikustea horrein ba, dela bi urte ikasgela nitu duen ikasleak zein ondo eta zein aberats idazteko gai direk. <laughs> Jone, aitak behinola oparitu zizun kuaderno hartako azalak dioen bezala, ez jarri mugarik, zure ametxei, yes. haupazu, e, lortutako sariaren gatik, eta haupazu itzulidelako. Gerrik asko. <laughs> <laughs> Musa bat eta aste buruan. Aio. Aio. Aio. Aio. Gurerria lokatzeko bloketze kon mapabat da Etxaieri, sinetig genion on gure herria harriak zein kurruna jaurti jokoan ari dire Aurre... zure ere irati itzuli zaizu edo itzuli zara utzi zenuen tokira bai hondarribira urte batzu gaziren eh, handi bueltan ezkinela eta eta urten suertatu da aukera ta Antzizan gara, e, bere garaian e, egin genizkion bisitatxo batzuk e, ondarribiri, nere kasuan ere aupada hauntia izan zen e, ondarribiko sari irabaztea, batez ez ere emezortzi urtezkorakoen artean, lehenengo urtean, e, idazteko aukera edo saltori emanuen lehenengo urtean, lehenengo sariura irabazteak e, bultzada garrantzitsua eman zidan, asko animatu ninon, eta eta oso maiteko eta oso gogoan dudan sarik e, eta bada ondarribikoa aurten aukera sortu da, aspaldian ez dut olerki askorik e, idatzi eta eleder jaiotzeko buelta honek eh bueno, jarri nau idaztera ta jarri nau e, olerkia idazten eta bueno ba alaxe sanen ba bidale ingen dit. Ea zer dioten hondarri bitarrek. Eta bueno, ba bigarren saria, Pozik. Eleder aurreko 8 egunak Kristoren izenburua. Bai, eleder da nere Kristo Eta, bueno, ba, beragandik, beretik, eta berari eskinitako, ba, itz sortada hoxe. Itxaso gabeko balea da, abuzkiko esanionen ere buruari buna azkeneko aste betean azkeneko hamar regunetan bize paperean jarri nahi ditut gun ez egun eta alaxe, idatzi nuen kuriosoa da, e, lehiaketako azken epea lanak aurkezteko azken epea urtarrire urriaren hogeita zortzia zen, Eleder jaiotzeko data urriaren ogeita zazpian zegoen jarreta, beraz e, bizipenak bizi-bizi papel daude azkenan Eleder e, urriaren ogeita zortzen jaiotzen e, goizaldera, beraz e, denaz orion. Erditzen naturalan ala zesartarra da zer egiten du gure herriakor geure Sariuanak eta joigunean asko gustatu zteezkidan eh epaimailaren hitzak, Mertxe Mitxelenak asko moitzen hau, e, bere, bere garaitik, nere garaitik eh gaztetxo nintzela idazten nuenetik, e, aspaldian elkarren berririk azkenuen eta badakitu oso gustora jaso duela eh nere lana eta baita euskara teknikariak ere esan zidan nere lana esku artean ezatzeko aukera izan zuela Mertxek, jarriziola eskura eta asko unkitu ta asko bete zutela nere hitzek. Beraz ni posikorrekin Euskal Herria da bueno, itz sortako, lerki sortako bi egun irakurriko dizkizuet e, bat jaiotzetik urrunen dagoena, hau da idazten jarrientzan lehenengo egunekoa eta bestea ba bueno, jaio bezperatan eh idatzitakoa. ELE DERAURREKO ZORTZIGARRA NEGUNA Kristorik ez dugunok geure burua dugu, eta geure denbora. Unea hilez izan badaiteke, eternitate horretan sartzen ditugu jainko guztiak geure sabelean. Zilborra norkitsi digun asmatzea falta izaten da. Kristorik ez dugunok, seme alabak asmatzen ditugu gure egutegi propioan. Kolore gorriko egunentzat ez dago gotokirik. Bestelako egunentzat ere ez. Dena dazu eta zu. Urarria, lokatzeko mapa bat da. Etxaiari. Ele derraurreko lehenengo eguna. Uzkurdura bat, bi uzkurdura. Enbata, zurrun biokale hartu da. Itxasua aparretan dago. Iru uzkurdura, lau, bost, sumendia, esan zidan batek. Sumendia erreko zaizu bajinan behera labak disekatuko ditugarraxiak, sei uzkurdurazaz, pizortzi, bederatzi, ama, erditzean hiltzen omen da lehen aldiz. Zerua behar du horrek, edo zerbait asmakaitza, lehoi bat inurri artean, edo izotza sutegian. Dagoeneko bildu ditut, titiburuetan, bizitzaren bekatu guztiak opari, zuretzat, txiki. Hipotesi oker, okay arebatta Euskal Herria behitsen eta eleder ondoren ere idazten jarraitzen dugu gait. Oren <gülüyor> <Orain> prosa poetikoa. Horixe <gülüyor> galdetu bernizun. Eleder aurrekoak eginda orain eleder ondorengoak tokatzen direla. Hortan e, ari naiz eta saiatzen ez pixkat denbora hartzen egunean zehar alden denbora apurrori, Ba barruko iraulketa hoe guztiak eta bueno e, nere begietatik bere begi txikie bitarte horretan bizi eta sentitzen ditudan hoiek ba paperean jartzeko nahiko hori prosa poetikoa. Erraza da. Bizi duzun hori biziala olerki edo prosa poetiko bihurtzea. Nikuste mm, ez baiets e, azkenean ikusten den hori eta bizitzen den hori oso oso marrazki da ez, oso irudi da. Eta bueno, ba, paperean deskribatzen, ba, bueno, nahiko RX e, jartzen, ez? Eta nahiko RX e, sortzen zaizkit e, moduak, ez? Batez ere. E, ikusi egiten delako bere azkuntza bide bideo hori eta sentimendu bideo hori sentitzaz gain eh ikusten errazadelako. Egunenaria esezik ez bada elementu bat olerki guztietan agertzen dena modu batera edo bestera eta neri asko gustatzen zaidana. Olerki guztiak gukatzen dituzu zu eta zu deklinatuz. Zuri, Zuri zuretzat, zurekin. Eh, eztaite bizitzaren momentu honetan, bizitzaren hunditasun hori e, beregan txikitu da eta bere hori zu da, e, bigarren pertsenan, ni hemen agolako eta leder hor eta eta bueno ba, ori, zu horrek bildu ditu baintzat nire bizitako momentu honetako eh, arnasaldi guztiak esanunuke. Behir gelditzen da hoizero planeta politaz hotza eh, dirudien zu horretan gubero bat eh, biltzen da eta, eta hor dago nikuztet eh, magia Euskal Herria deitzen den lurralde mugtana. Ederra, Ederra lana eta Ederra eskaintzen iguzuna. Egunik egun Ederr aurreko egunetan eskaintzen zeniguna eta Ederr ondorengoetan eskaintzen ari zatzaizkiguna. Eskerrik asko. <laughs> Zain propio here. Entregatu ezini. Ba, hoxe eman dukaitz, aurtengo, bueno, aurtengo 2000 tamaziko ondarribiko sariketak, ogeita mairugarna izan da, 2000 tamazazpian izango da ogeita maila eta eka irakasleak jarraituko hituko duzta, ikasleak animatzen, idazten jarra zen eta, bueno, alako lehiaketetan parte hartu dezaten. Ba, izalantzari gabe, azken batean, e, aitzakia eta arrazoi ederrak dira ezta egunero ikaskelan egiten eta lantzen duguna, ba, kanporatzeko, e, pizgarri berriak, ez, bilatzeko, azken batean hori gustatzen bere lana saritua edo errekonozitua izate ezta. ez e, Ez du zertan e, elburu izanik horrek, ez da, e, azken batean elburua hobetzea da, sortzea da, adierazpide berriak e, bilatzea da, baina zabaldu egin behar dira, ez da, e, bideoiek eta lehiaketak ere ba, badira horretarako... Horretarako bide, eta nertzat oso betegarria da ikustea, ba, urterik urte ikasle ezberdinak ze ondo idaztera iristen direnez. Azkeneko lau bost urteetan, bost ikasle ezberdinek, atera dute saria ondarrabiko lehiaketan, eta gauza ederra da hori. Nik hemendik animatu nahiko nituzke, ba, jone eta saioa, urrengo urtean ere idaztera ezta, e, urrengo urtean, emezortzi urtetik gorakoetan, parte hartu beharko dute, baina nik uste horrela ba, idazten jarraitzen baldin badute edo norekin lehiatzeko moduko lanak idatziko dituztela eta ni jarraituko dut, nik beti ditudalako ama-lau ama, ama urteko ikasleak eta jarraituko dut e, oiekin, ba, poesia zer den erakusten eta poesia, prosa eta bestelako genero ez, ba, maite mintzen ez da ikasle horiek. Zorionak saritu guzti, behun parte hartu duten guztiei eta txalo bat hau guztia antolatzen dutenei. Onda ribiko udalaren bueltan, e, sarik eta honen, buelta-bueltan, dabiltzen guztiei. Gauza xumeetan da edertasuna Gauza xingleetan da pare Gauza xumeetan da edertasuna eta gauza horietakoak izan daiteke Haltzak badu bihotzik liburuat. Haltzak part, itxastan badaren. Gauza xume haundia da, inakimendiburenek mila behatzion dalaroita bederatzean argitaratu zena. Haltzak part, badaren. Kea baimaitea. Borde. Atzo behasengo taldean mintzagai izan genuena. Uzteltzen da, zaitzantzen da, ematen deno aztenda berdetzenda ere bertan izantzen da oso eskortuta eskortuak gauzka eh, asko delako taldeari emantzion da zen da da orrelakoetan eh, idazlea bertaratu eta eta biluzte ez oso idazlea iristen da irakurri taldetara hurbiltzen denean oso kontu pertsonalak eh kontatzera Ta beti gustatzen zaigolako kontuak e, gertuko sentitzea, da irakurre dugun liburuaren atzean dagoen guen idazlearen berri gehiago izatea. Bai, zalantzari gabez, azken batean guk idazleak idatzi duenaren inguruko irakurketak egiten ditugu, eta gure irakurketa propioak berak momentu horretan bizitakoekin osatzea, ba, ba puzle osatzea da azken batean, ez, e, berak esaten digunean, ba... Hemen jarri dudana, ba, o, jarri dudanaren abiapuntua edo sorburua ba, gertak izun edo bizipen honetan dago, ba, guztiai gustatzen zaigu jakitea idazlearen idazte prozesuaren ondin norakoa. Arrazoi askorengatik da beratxa altzak badu bihotzek liburua, bai idazkeragatik, bai edukiagatik, beragatik, lantzen dituen gaiengatik, eh nola auzten dituen zenbait e, tabu hoietaz hizketan aritu ginen eta baita idazteko moduak zere. Eh aita biok eskotan izoten gara irakurle taldearen aurretik e, elkar kom, elkarrekin komentatzen, hau e, gustatu zait, besteari tira egin nahi diot, e, sakonduko aldugu gai honetan. Oraingoentan ezgenuen elkarrekin hitzegin atzora arte, baina biok aukeratu genuen Testu zati berdina ba gustatu zitaigulako asko nola deskribatzen duen, oraindik iritzi azten udaberri hori. Ustelzen da, hitzaltzen da. Hala dio, eh? da. Artean negu minean ginen. Etzen sahatzik loretan, ez da ota taotalorerik goiztxo garraxika ere. Arratsalde osoan hortzeak etengabe negar egin zuen euria. Mendi elurtuetatik jaisten zanaizeotzak ezur muina jelatzen zituen. Gau beltzi juna zen, gau desatxe gina, epel edo plazertok beroetara bultzatzen zuena. Parkean, bideko zaharrak putzu zeuden estaliak, zuaitz bilustuak, jendeako oinpean lokatz bihurturiko horbeleroriak, zakur galduen hauenak, mozkorti bakartiak, nora ezean. Berdetzen da, zainzuzen da, gordezen den oro, da. Atzo ginen, atzo izan genuen mintzagaia altzak badu bihotzik eta horrengo itzordua otxaiaren eh, amazazpian. Eh, unai bilena, eto horriko da, unai bilena idatzi otxaietatik idatzituen... Eh, Idazlea izango dugu gure artean, bosterrietan, igartzen elkartuko gara, e, urtero irakurtzen dugu igartza bekako saria, atera eta igartza bekari esker argitaratu izan den liburua, eta liburua solasgai izateko hitzakiarekin ba idazlea bera ere, konbidatzen dugu tertuliara, beraz, ba, edo nork behasingo liburutegian eskura dezake hautsaietatik liburua taukera polita du bai dazlea bertati bertara ezagutzeko nahibiena kasu honetan hotzaiaren 17an aratsaldeko 5terdietan igartzen Amets politia jarraian gainera zazpietan etan kaialen minerri minarrek e, aurkeztuko du e, liburua hau izango da azken argitaratua izango den azken e, e, liburua orain artekoen artean eta bono, igartza bekak ere aurrera jarraitzen du, eta hotxaiaren amazazpian behintzat, tertulian, unai buena ezagutzeko aukera, eta ondorenean zazpietan, ba, kaitalein minerren e, liburu aurkezpenean egon, liburuaren berri jaso, eta libura bera ba, etxera eramateko aukera, hori hotxaiaren amazazpian. Momentu zinakimen, liburene eskerrik asko atzo egintzikun bizitabatik, eta atzo esan gainion bezala, balako liburu ederra bere garaian, argitaren mateagatik, eta oraindik orain e, ba, irakurtze goko aukera izateagatik. Bera kontatzen zigunez, atzo bertan jaso zituen etxean e, amasi garren argitalpenaren biale eta berandu baino lehen ez dakit ba hemen dik, irulau bat astera hemen txizaneko genuke inakimendiburen ba berekin, solasean aritzeko gozo-gozo ire harima antopo egitea Zure bioza, nire bioza Gauzada bakarrea Zure begien argitasuna Bidea erakuzera Mikel Marquez, eta zure begiak, zure hauak, eta maitasuna, azken batean... E, Esan dut, ez da? Gaurregungo nere ikasle eta gaztetxoek gaitzat, normalean, maitasuna hartzen dutela, baina jone berakondu esan duen bezala maitasunez ote da, gauza guztien oinarri, ez da? Esaten aritu da, ba, aitonari idazten ari zaiola orain, baina ziur nago ba, maitasunetik e, ari dela, aitonari idazten eta maitasuna dela, edozein gai jorratzen duela ere ba, bere sentimenduak ba, mugituko dituen motorra. Um, jai, jai, jaiu nintzen, migeta pederatzi reuen, damase garrun urtean, abendun emeretzi garrnean. Da, da, espilin zen, agintzen, kontroet, kontroet, diloet, esan albogeuetu da, aginikatzik zen. Menon <messurra> <flex connect> Mauritia <midori> Liturea Ganas, Eberion, Jaiua, egien, Jaiua Inet, inet, inet, inet Inet, abedera, lauen Jaiua, burrie, Ogeta bien, Jaiua Amabitutegas, asininten, Matero yoten, Joaquim Goti Kantu honek nire memorian ere badu bere historia. Pasaden aste azken iluntzean mezu bat jaso zuen nire elbide elektronikoan Unai Arrasaterena nazen, Nire ikaslea da Unai Arrasate. Eta ze esango eta ekaitz gaurarra txaldean zutaz aritu naiz. Kantu hau entzuten ari nintzen eta pentsatu dut ba, bigarren ebalazioko proiektuan Kantu hau fondoan jarrita nire aitona monei buruz ze irudi ditzen zaizo. Esatea, nire aitona monak ba, nire aitona neskala aguntzen aritzen zela eta garaiaiek pixka bat berritzea kantuan egiten duen bezala. Eta gero esatea, ni unai irratsate naiz, nire aitonaren biloa. Arro. Nik ez dute neskalaguntzarik egiten, erromeriak bukatu ziren. Oraindena da eromeria gu orain diskoteketara joaten gara. Nik amar jarriko nioke. Aurkezpena egin aurretik. Nik dagoeneko jarri diot. Kantua bera ez nuen ezagutzen eta ikaragarri gustatu zait eta berak egindako proposamena ba izugarri ez da, eta horixe, gure ikaskeela jone eta saioarekin zen bezala erromeria dela eta festa nik ikaragarri gozatzen dudan gunea. Diskoak dio ez nezopak, ez nezaltzaiearena. Eta gaurko saioari agurreza teko operatutako kantua laugarna, baltsekua. Eta hemendik e, omen eta horre Maurizia, eta trekitilari, pantero jole eta gure Aitonamona eta aurreko guzti eskalaguntzen eta aritzen ziren ahi. Eta hemendi dik, besarka daundi bat, ba, unairi iragana oraineraino ekartzeagatik gatik. Nirekin baltsa dantzatu nahi, ekaiz? Zaiatuko gara, ea asmatzen dugun. Ederra joan da gaurkoa? Oso polita Batantzan guaz, guk erromeriak maite ditugu erromeriak ere bai? Neskalagu Eskerrik asko Itxaro, Mari Jose, Saioa, Jon, eskerrik asko gaurko hautsei, gaurko itaka berasteagatik. Abentzu onebetsi Erneat. Dan dibilese albogöden, digitsutik aitzik. Ona bueno, bagwase, eh? batzuk meskalaguntzera, besteak mutilaguntzera bagoaz. Datorren astean eh, gehiago. Datorren astean acaso bete betean Oscar Ingaviogo, berriro ere, poesiari. <totipa> <totipa> Bitartean, danzan arituko gara. Entzule izan zoriontsu, musipotaloan nada den hoy eta datorna astera arte. Agorri gaitz. Jo. Artean jaioa. Jaio jai, nintzen guilleta pederatzi reuen damase urtean. Habendun emeretzi garen ean. Da, da. Azpilin ezea albokeetan iketzi zen, aiteki. Kontroet, kontroet, zelar albogeroen. Akin iketzen Bro, Berriun Yairoa Egi en Yairoa Nire, nire, nire, eta berrazeron Ta lauen Yairoa Burri e Jogeta bien Yairoa Jametan Amabi Utegas Asininzen Joakim Goti a pelear.